109-cu məzmur Musiq rəhbəri üçün Davudun məzmuru Ey tərənnüm etdiyim Allah, susma! Çünki pislər, heyləgərlər Ağzlarını açıb yalançı dilləri ilə məndən danışırlar Mənə hər tərəfdən nifrət dolu sözlər deyirlər Nahax yerə hücumlarına məruz qalıram Sevgimin əvəzinə mənə ittiham yağdırırlar Mən isə dua etməkdiyəm. deyəm. Yaxşılığımın əvəzinə yamanlıq eləyirlər, Sevgimin əvəzinə nifrətlə cavab verirlər. Belə adamın qarşısına bir pis insanı çıxar, Sağ tərəfində dayanıb onu ittiham eləsin. Hökm oxunanda o təksirkar çıxsın, Qoy onun duası, günah sayılsın." Onun ömrü az olsun, vəzifəsini başqası tutsun, Övladları yetim, arvadı isə dul qalsın. Övladları didərgin düşüb dilənçi olsun, Yaşamağa xarabalıq belə tapmasın. Sələmçilər hər şeyini əlindən alsın, Nə qazanıbsa, yadillilər tal yaraq aparsın. Ona məhəbbət göstərən olmasın, Yetim qalan balalarına yazığı gələn tapılmasın, Qoy onun nəsli kəsilsin, Gələcək nəslin arasından adları silinsin, Ata-babasının təksiri Rəbbin hüzurunda yaddan çıxmasın, Anasının günahı heç zaman yuyulmasın. Belə adamlar Rəbbin hüzurunda daim təksirkar qalsınlar, Dünyadan izi-tozu silinsin ya da salınmasınlar, Çünki məhəbbət göstərməyi unutdular, Məzlumu, fəqiri, qəlbi sınıqları həlak etmək üçün təqib etdilər. Qarxış etməyi sevirdi, öz başına dönsün, Alqış etməyi sevmirdi, Ona əli çatmasın, Ondan əynindəki paltar kimi qarğış çıxardı, Qoy qarğışı su kimi canına, İlik kimi sümüklərinə hopsun. Qarğışı onu əyninin libası kimi bürüsün, Hər gün belinə kəmər tək dolansın, Məni ittiham eləyənlər, Mənim barəmdə pis söz söyləyənlər, Rəbbin cəzasına gəlsinlər, Lakin, ey xudavənd Rəb, İsmin naminə, özün mənə qayğı göstər, O gözəl məhəbbətinə görə məni azad elə, Çünki mən məzlum və fəqir insanam, Köksümdəki ürəyimdən yaralanmışam, Düşən kölgə kimi itirəm, Vurulu batılan çəyirtkiyə bənziyirəm. Bax, oruz tutmaqdan dizlərim əsir, Bir dəri, bir sümük qalmışam. Görənlər mənə laq eləyir, Başlarını yelləyirlər. Ya Rəb Allahım, Sən mənə kömək elə, Məhəbbətinə görə məni qurtar. Bilsinlər ki, bu sənin əlindədir. Ya Rəb, sən bunu eləyə bilərsən. Qoyular qarqış eləsinlər, Sən mənə xeyr dua ver. Qoy olar əleyhimə qalxarkən utansınlar, Sənin qulunam, qoy sevinim, İttihamçılarım rüsvayçılığa bürünsünlər, Xəcaləti xalat kimi qeyinsinlər, Mənim dilim Rəbbə bol-bol şükür söyləyəcək, Xalq içində ona həm deləyəcək, Çünki o, fəqirin sağ tərəfində dayanar ki, Eydam hökmü verənlərin əlindən, Onu qurtarsın.